Kniha 5.11. Vasišta pokračoval Jakmile Janaka vše uvážil, zvedl se jako se slunce zvedne nad horizont a začal vykonávat své královské povinnosti, aniž by na nich jakkoliv pěl. Oproštěný od představ o žádoucím a nežádoucím, osvobozený od sklonů a tendencí mysli, věnoval se spontánní a přiměřené činnosti jako by byl v hlubokém spánku a přece probuzený. Splnil své denní povinnosti, včetně uctění svědců a na konci dne se uchýlil do samoty, aby noc strávil v hluboké meditaci, jež pro něj nyní byla zcela samozřejmá a přirozená. Jeho mysl se okamžitě odvrátila od iluze a ustálila se v klidu a vyrovnanosti. Ráno Janaka vstal, a znovu přemítal. Janaka uvažoval. O, neposedná mysli, světský život nevede k tvému skutečnému štěstí. Proto dosáhni stavu klidu a vyrovnanosti. Pouze v takovém stavu budeš zakoušet klid, blaženost a pravdu. Kdykoliv vytvoříš ve své prostopášnosti nemravné myšlenky, začne se iluze světa zvětšovat a rozšiřovat. A chováš-li v mysli touhu po potěšení, bude se tato iluze donekonečna rozvětvovat. Právě myšlení je tím, co splétá sítě projeveného světa. Zanechej proto všech fantazí a představ a dosáhni klidu a vyrovnanosti. Na misky vach svého poznání dej na jednu stranu potěšení smyslů a na stranu druhou blaženost klidu a míru. Co uznáš za pravou skutečnost, to hledej. Zbav se všech nadějí a očekávání. Osvoboď se od přání něco získat či se něčeho vzdát a buď volný. Ať je projevený svět skutečný nebo neskutečný, ať je ve fázi růstu nebo úpadku, nenech se jeho klady či nedostatky vyvést z rovnováhy. O mysli! S projeveným světem nejsi v žádném vztahu, to se jen tak jeví v důsledku tvé nevědomosti. Jsi neskutečná a stejně neskutečný je projevený svět. A přece je tu mezi vámi dvěma jakési tajuplné spojení. Je to jako spojení mezi neplodnou ženou a jejím synem. Pokud se domníváš, že jsi skutečná a projevený svět nikoli, Jaký by mohl být mezi vámi vztah? A na druhou stranu je-li skutečné obojí, ty i svět, kde je pak důvod pro nadšení či smutek. Proto se oprostí od smutku a spočini v hluboké meditaci. Na světě není nic, co by ti přineslo naplnění. Vyhledej útočiště v odvaze a vytrvalosti a překonej vlastní neposlušnost a vzpurnost.